Българско проучване за ефекта от COVID-вакцините излезе в едно от най-авторитетните медицински списания в света. Това е The British Medical Journal. Това е издание на Британската медицинска асоциация и наистина едно от най-престижните медицински списания. Какви са изводите от него? Как да гледаме на факта, че по смъртност България е водеща в Европа? Как освен с тревога и без капка спокойствие? Добър ден казвам на доктор Георги Димитров добро утро на вас и на, вашите, и на вашите слушатели. Доктор Димитров е онколог в клиниката по медицинска онкология на болница Царица Йоана Исул. Нека да кажа, че той извършва генетика и молекулярна биология в университета Лидс в Великобритания. Изследовател онколог е бил в Империал Колледж в Лондон. Лекар, магистър по медицина от Медицинския университет в София да припомня и че доктор Димитров е първ автор на интерактивния справочник за диагностика и лечение на covid -19. 19 и координатор на Националния експертен съвет за COVID-19 към Министерството на здравеопазването. И да ви попитам, доктор Димитров, вашето проучване е върху въздействието на COVID при пациенти с сърдечно-съдови, онкологични и хронични балодробни заболявания. В контекста, нека да обърнем внимание. На източно европейска страна, с нисък, може би най-нисък процент на вакцинация, и какво показва този анализ, защо решихте да се фокусирате именно към този факт страна с толкова нисък процент на вакцинация, какъв, каквато за жалост на България? Значи причините са няколко. Едната е естествено лична. Цели авторски колектив е български и затова се интересуваме да видиме какво става в страната. До момента е нямало толкова обзорни и обширни анализи за какво се случва с COVID-19 в, в страната. Второ, виждате, че голяма част от анализите идват от Западна Европа или като цяло от Западната частна на света визирам и Америка. Нали? В източноевропейския блок няма толкова, толкова анализи, така че и това също допринася към желанието ни да покажеме тези данни. А, що се касае за резултатите, за жалост са доста така разочароващи. Мога да кажа, че ние сме реално контролната група на целия свят, какво се случва в държава, която няма нормална вакцинационна кампания. Или не е успяла да осъществи напълно вакцинационната кампания, както много други държави успяха и затова смъртността от този анализ е голяма. Това наистина звучи а, тревожно, а, но на мен ми се иска още малко по вашата мотивация, защото една такава публикация е наистина успех не само личен за вас, а, но и за науката в България и за медицината в България. Интересно ми е защо превърнахте тази нелека битка в български условия да има по-висока информираност относно COVID. Превърнахте тази битка в лична кауза, доктора? Може би не пожелание, нали знаете, нещата стават по неволя понякога. Ам, имах привилегията да израсна в чужбина, да завърша няколко виш образования в чужбина и нали, голяма част, половината от живота си живея в България с включително още нови виш образование. Тук и мога да сравнявам тази възможност да сравня научните среди а, в различните държави. А, така че. В България, с включително още новиш образование. Тук и мога да сравнявам тази възможност да сравня научните среди а, в различните държави. А, така че а, тази битка, реално, особено а, издаването на, на такава научна публикация до момента, както ви споменахте, не е имало за жалост а, такива обширни изследвания в, а, в тази държава. А, просто колектива, който се събра. А, изиска това да се случи и второто нещо, може би също немаловажно, е дезинформацията, дезинформационната кампания, която вървеше в България по това време. Дезинформация, която идваше и от най-високо ниво, идваше през политици, идваше през кандидат политици, които а, използваха битността си на лекари, за да всяват а, страхове а, от на практика а, постиженията на медицината. За жалост е точно така, значи наистина причините са Комплексите включват на политика, т.е. като вкараш а, търговеца в храма, нали храма вече не е храм по същия начин и тук. Когато се намесат политически интереси в а, едно научно базирана професия, нормално е да има такива неща. Когато липсва адекватен контрол над дори експерти в сферата които дават твърдения без конкретни доказателства, а, нали, по същия начин а, води до, до това разногласие. Сега да погледнем към анализа. Върху каква статистика почиват данните ви? Значи всичките данни са получени сред, след официална му обака Министерството на Здравоопазването и ние имахме право да работим с тях, като, особено аз като едини от координаторите на Националния експертен съвет по време на COVID-19 пандемията, а, са от информационно обслужване и единения информационен портал. Тоест това обхваща на практика всички пациенти с потвърден COVID, които минават а, милион... милион и хиляди, пациенти с потвърден да. COVID на национално ниво. Времевия период... Времевия период е реално клинично значимите вълни, това включва АЛФА до ДЕЛТА от Март 20 до Април 22 година. Така и а, а, какво виждаме в, в, в, в тях. Всъщност виждаме високо. Смъртност. Виждаме, виждаме някои неща. Виждаме особено също пак да вмъкна, че сме фокусирали върху високо рисковите групи. Тоест, ако помните, в България едната от антиваксерските кампании, за жалост, включително и от голям брой лекари, беше, че пациент, ако има някакви придружаващи заболявания, най-често се срещаше с хашимото, но особено пациенти сърдечно съдови има статия, ако отворите за онкологични пациенти, към определени колеги за онкологи. Този са казвали категорично да не се ваксинират тези личности или пациенти с хронични белодробни заболявания да не бъдат ваксинирани, нали, просто да се подложат на дива инфекция, да рискуват с това нещо. Този анализ, потвър... нали, той Потвърждава обратното. Потвърждава, точно така, да. потвърждава обратното. Той показва, че точно тези пациенти смъртността е била най-висока. В тези пациенти вакцинационния статус наистина е бил прекалено нисък спрямо от държави от... от... Западния, западния свят в същия период време и естествено резултатите. Тоест, искате да кажете, че на практика тези послания хора с сърдечни заболявания, онкологични заболявания, ендокринни заболявания да не се вакцинират, са довели до това хора с тези заболявания да умират при положение, че е можело да бъдат спасени. Това не е ли престъпление? Не съм аз, който да определя. Това е трагедия, така ще го определя. Значи, за жалост, до момента определени, в кавичка ще кажа експерти, твърдят същото, цитирайки определени стати, но там те... Това е като дяволът чете Евангелият. Много трябва да внимавате, защото неща се вадят извън контекст. Примерно, има една статия от, от миналия месец, която потвърждава, че дивия имунитет, т.е. след инфекция, е по добър от вакцинационния. Има, има научно обяснение, защото след инфекция имунната система формира антитела, не само антитела, но и клетъчен имунитет срещу всички компоненти на вирус. Ваксината е само срещу шипшистия протеин. Но риска. Нали, дали си струва този риск да се инфектираш с вируса, за да постигнеш този имунитет. Това е едно да отидеш на война с бронежилетка или без бронежилетка. Може да оцелееш без бронежилетка, но ще предпочита с бронежилетка. И това е вакцината. Сега, едно от най-сериозните постижения изобщо в българската публичност, аз го е, твърдя от гледна точка на човек, който се занимава с е, това, какво излиза в общественото пространство, е единния портал, който за щастие продължава да действа, въпреки е, относителното затишие на вирус. Тоест, там виждаме, че е много малък броя на хора, които в момента е, са е, регистрирани с е, COVID. Сега обаче. Не знам дали слушателите ни са забелязали. Се появяват вече хора с маски. Има ги и по улицата включително. А в световните медии отново си пробива път темата COVID. Пак ще е важен портала, очевидно. За какво да се готвим, доктор Димитров? Никой не може да ви прогнозира, може само да спекулирам. И аз и моите колеги по същия начин, нали, който прогнозира, често дава грешни прогнози. Знаете, че особено при острите вирусни инфекции с висок мутационен мутагенен потенциал, нещата се променят от ден на ден вижда, че COVID в момента последната година не е covid който беше когато излезе анализа или COVID-а върху който се фокусира анализа. Да, променя се вируса. Променя се вируса и това е нормална еволюция на вируса. Вируса не иска да убие своя гостоприемник, не иска нас да не убие. Той иска да проживява и да се размножава. Затова той става все по-заразен, но по-слаб. По да, точно така. Да, обаче аз пак се връщам на тази ужасяваща статистика и на, на, на този ужасяващ анализ за високата смъртност в България, защото а, какво излезе? Излезе, че на практика хора, които бяха официално описани от лекари-политици като а, сухите съчки, които задължително ще изгорят, изгоряха. А, какво е съотношението? Каква е смъртността в България? На, на колко заразени? Каква смъртност в сравнение с а, средната глобална стойност? За жалост е 4-5 пъти повече. Един почти на 200, спрямо един на 1200. Така че 5 пъти повече са умирали хората в България, точно заради комплексните причини, които говорихме. Едното е липса на вакцинация, дезинформация, второто е липса на унифициране на лечебните подходи, трето липса на нормален триаж на болни. болни... Има болници, които са приемали пациенти с Възраст, средна възраст 37-38 годишна, а, което, нали, това означава, че те пълнят легла с хора, които вероятността да починят е много ниска. Това означава, че триажа, т.е. когато ти идват много голям брой хора в, в, в отделението, да, не, е бил, не е бил оптимизиран. А, сега е една новина от 1 септември, т.е. от преди три дена буквално. Европейската комисия разреши апдейт над вариант на ваксината на Pfizer, Comirnaty HBB.1.5 uh -huh. адаптирана. Това е третата модификация uh -huh. до сега. Ние знаем, че броят на случаи нараства в Европа, но, както казахте, инфекциозността и последствията от инфектирането не са толкова сериозни. Точно така. А, затова и много, много страни все още не препоръчват носенето на маски, но вие поне, а, имате ли яснота дали в България ще бъде достъпна отново по стария модел, т.е. да е безплатна тази модифицирана за трети път версия на вакцината Комирнати срещу COVID? Не мога да ви кажа за това. Мисля, че в момента и политическата обстановка в България това не е на първи план, да се прецени за вакцинацията, какво ще стане. Вероятно, че ще е така. Защото, в крайна сметка, ние сме европейска държава и следваме това, което европейския си е Не би било редно да не. А, що се касае за вакцината, дали, ако ме питате, дали бих препоръчал да се вакцинират, да, но хората, които са с високо риск, т.е. медицински работници, придружаващи заболявания и така, пак вируса в момента, който циркулира, не е със същата смъртност, от който беше преди. Ясно. Ето това е важно уточнение. Да. Не, не, не целим да плашим хората, не. но да внесем яснота. Да. И за грешките в миналото, с идеята, че наистина може да се получим за, а, по някакъв начин. Да се начин. предвиди това, ще го вмъка, може да се предвиди като грипа. Както всяка година се ваксинираме срещу грип и всеки, ако иска, може да се поеме риска да се срещне срещу ди, с дивия патоген в природата, по същия начин в момента и с COVID. А, според вас има ли смисъл в български условия да се говори за някакви мерки, може би не толкова сурови, както при първата среща с първия COVID, който изненада човечеството, а, но, примерно, тестване за COVID при положителен резултат, препоръки към работодателите за карантиниране, защото в момента всъщност няма такова нещо, за да се спре разпространението. Моя отговор е не. Пак ви казах и, и наистина се обосновавам, че вируса в момента не е това, което, което беше преди една-две години. Особено визирам Делта вариант, когато наистина смъртността беше трагична, много висока, даже през 21- година лятото, когато, ако помните в Индия, защото смъртността беше толкова висока. Те горяха трупове на открити огньове, защото крематорите не смогваха. Като процент случай на смъртни случаи в България ние ги водихме с няколко процента отпред. Наистина ли? Наистина, .е. В сравнението с Индия също е го покажа. Наша да, има го, има го в Our World in Data. Това е сайт статистически, който Води официални, публични данни, спонсорирано Джон Хопкинс института в Штатите, така че може да ги видите отворето точно този период. Е, Пролета, лятото, 21 година, Делта вълната, да видите смъртността между различните държави. И още един дете, защото казвате, сега вече не е толкова е, страшен самия вирус, а, но това не оправдава унези послания, които освен сухите всички да ги жертваме, е, жертвахме ги с най-високата смъртност в света, очевидно. А онова послание беше той като обикновен грип. Е, сега вече може би... Е. Аз мога, вижте, аз ще ви измъкна. Вируса е динамичен. значи Тези послания въжат за вирус, който е статистичен и, примерно, не е мутира. Има вируси, които след преболедуване, uh -huh. нали, оттам нататък имунната система ги потиска. И в случай, че пада имунната система, тогава те Стават могат пак това, да с... дойдат. Да. SARS-CoV-2, вируса, който причинява COVID-19... То е остра, остра и респираторна инфекция. Той мутири изключително бързо. И ви давам пример. Морбили, който е един от най-заразните вируси, а, R0 числото му, т.е. колко един пациент положителен, колко може да зарази в рамките на определен период време, е 15. COVID-19 е в определения период, когато стигна, наближаваше тази, тази изстойност. Морбили за последните 70 години е имало под или малко над 40 мутации, sars 2 значими, говоря за клинично значими мутации, SARS-CoV-2 над 2000. Ясно. Така че много бързо мутира и с препоръките сега нямат задължително да въжат след месец-два. Много ви благодаря за тези разъснения. Доктор Георги Димитров, онколог в клиниката по медицинска онкология на Умбал царица Йоана Исул. Един от авторите, всъщност ръководителя на екипа, който е работил по едно изследване, излязло в престижното издание The British Medical Journal с статистика за смъртността в страна като България, източно европейска страна, с изключително ниска степен на вакцинация.